Estades escoitando que din os rumorosos Arrotadas da historia de Galicia. Unha viaxe polos recunchos da historia do noso país. Dádeme un museo que eu bolo encho. Esta frase do gran geni Picasso ben pode ilustrar este novo programa de podcast que din os rumorosos Historias da Historia de Galicia. Nesta ocasión, achegámonos a realidade museística da man da Rede Museística Provincial de Lugo para amosar esa outra ollada que hai detrás das salas e das exposicións. E sí, porque, como dicía Picasso, imos tentar encher os museos de ciencia, de educación, de investigación, de creación, de ilusión de soños, pero sobre todo, de moita sensibilidade. Boas a todos e a todas. Son Xurxo Salgado, xornalista, profesor na USC e coordinador dos proxectos historiadegalicia.gal e Rutas de Historia. E hoxe, neste 18 de maio, Día Internacional dos Museos, comezamos a realización dunha nova serie de podcast centrados precisamente no lema deste ano, Museos pola Educación e Investigación, no que falaremos do papel fundamental das institucións culturais a hora de proporcionar unha experiencia educativa científica e, sobre todo, inmersiva dos nosos museos. Porque si? Sí, sí, hai que decilo ben alto e ben claro, os museos teñen que ser concebidos como centros educativos dinámicos, centros de investigación que fomenten a curiosidade, a creatividade e o pensamento crítico. Desde arte e a historia, ate a ciencia e a tecnoloxía, os centros museísticos son espazos vitais onde a educación e a investigación converxen para dar forma a nosa comprensión do mundo. E para entender esta visión aberta e holística dos museos, estamos precisamente hoxe nun dos centros neurálxicos da Rede Museística Provincial de Lugo, no Museo Provincial de Lugo. Realizaremos unha viaxe polas esencias deste museo. Falaremos cos seus protagonistas, que son, en moitas ocasións, eses heróes e esas heroínas anónimas e anónimos que fan que os museos vivan, respiren e permanecen. Eh, Para comezar esta agradable viaxe, estamos xa coa Deputada Provincial de Cultura Iria Castro e a xerente da Rede Museística Provincial Encarna Lago. Boa, Siria, que tal? Bo día, que tal? Moi ben. Bueno, encantado de estar aquí, xa tiña moitas ganas de visitar o, o museo, por, por certo. Estou nunha sala, voulo a decir eh, aos que me estáes coitando, diante teño un fontán. E, eh, bueno, xa vedes o que, o que o, o, o, xa, algún día falaremos do, do fontán? e sustantes de comezar a conversa, estaba falando con Encarna e me comentou unha pequena un pequeno segredo dun fontán que atoparon en Tor. Esa historia vámonla con outro outro día, vale? Pero quero vos dicir que tendo un fontán xa un, pois pues, comeza a entrevista con outros con outros focos, non? Por certo, en o fontán tamén está Castroverde. Creo creo que eres de Castroverde, non? Sí, son de Castroverde, está a miña parroquia está a Tordia. Ah, Tordia, moi teño localizada. A, efectivamente, tamén está a miña que son de Tomiño, por certo. Eh, aproveito tamén para andar aquí Unha, un un saúdo a a patrimonio de Castroverde, vale? Que é xente que fai moito pola, polo polo especialmente da tua, do teu conceño os que nos esteis escoitando, acudir a, a Castroverde porque é un concello fermosísimo. Vamos, eu eu cando descubrín e non só polo camiño primitivo, que pasa desde Ocado a Castro Verde, dirección logo, senón porque ten un patrimonio moi interesante. Outro día facemos outro podcast e falo sobre Castroverde Verde. É vale, un cantado, é <risos> eh, un cantado. Xa o sea, vos digo, porque eu quedei desa de zona, desde, desde, desde Castro Verde á cara a Fonsagrada, encantado. Bueno, antes de nada, eh, comentamos que estamos aquí neste, neste museo e, sobre todo, eh, falando sobre a rede mm, eh, museística da provincia. Que é isto? Que é isto da rede museística? Pois a rede museística... E, como vende a palabra, unha rede formada por catro museos. E, estamos hoxe no Museo Provincial de Lugo, que é un dos museos e despois, digamos, de norte ao sur, está formada polo Museo de Omar de San Cibrau, despois polo Museo Fortaleza de Sampaio de Narla e, por último, no sur, eh, o Museo Pazo de Tor. E, digamos que estes catro museos forman en si sí mesmos unha rede, non só porque están eh, xeográficamente distribuídos por toda a provincia, sino porque tamén, a través do traballo da, da xerencia, interrelacionanse entre eles con diferentes actividades diferentes exposicións e, bueno, con todo iso, creemos que o que estamos intentando facer e que está sendo positivo é integrar estes museos no territorio e nas diferentes comunidades que, que están o pedeles. Ajá. E cales son os objetivos que tes eh, ou que tes desde a Diputación cara a rede museística nesta legislatura? Ben, pois eu creo que o objetivo debería ser seguir traballando como con Mata Agora porque creo que é un éxito creo que os museos están moi integrados co, coas comunidades Eu creo que seguir un pouco o camiño que seguíamos, é dicir, eh, apoiar a creación eh, de arte, despois tamén apoiar a conservación, o estudo e o patrimonio cultural, tanto material como material, que supoñen os museos en si sí mesmos, porque son catro edificios que son BIC, entón eles tamén contan unha historia en si sí mesmos. Por último, promover a cooperación de diferentes axentes culturais coa cidadanía e entre eles, no que se relación De feito, facemos eh, proxectos que están moi relacionados con diferentes comunidades que están ali no territorio. Por exemplo, agora vai haber xoves teatreiros no Pazo de Tor que propia comunidade que vive ali. E a min gostaríame remarcar un proxecto que xa estaba... Bueno, que xa estaba feito cando eu accedi no cargo en xullo do ano pasado, que o proxecto de Soterradas, que é un proxecto saiu un pouco das dinámicas, eh, das historias habituas que contan os museos e é contar a historia das persoas que estaban ali servindo. Non? Contar esa historia que habitualmente non vemos, porque nos pazos e nos castelos vemos habitualmente as grandes alcobas, os bostecidos que podemos recuperar, pero non se conta esa outra historia. Iso Terradas contaba e é un pouco o que nos move. Sair un pouco do máis habitual e falar máis ca xente, non? que sexa un diálogo e non só un discurso que damos nos, sino que a xente tamén se implique. Para min iso é o importante, iso é o que se estivo facendo até agora non? e eu creo que vamos a seguir por ese camiño. Efectivamente, porque unha das cuestións fundamentais sobre todo para entender como é a historia e entender o que lle pasou a xente, a nosa xente Vale e tú falabas exactamente de ir á comunidade e de falar coa xente Que tan importante é ese patrimonio da xente? É dicir, dos desterrados, dos soterrados, para entender a nosa historia. É importantísimo. Primeiro, porque habitualmente só so se contan as historias dende un punto de vista do poder. Quen escribe a historia realmente son os poderosos habitualmente, pero a historia facémola todos e todas. Entón temos que ir a esas outras historias para poder escribir o futuro tamén e hai que enseñarlle a todo o mundo. Unha das patas máis importantes da rede museística é tamén o contacto cos nenos e coas nenas. É tamén importante enseñarlle a eles que houbo outras historias detrás dos reis, das raíñas e das grandes persoas que habitualmente xa conhecemos. Entón é moi importante poder contar todas as historias. Falamos de e tamén podo dicir que unha das primeiras exposicións que vin cando entrei no cargo foi a exposición de Historia do Futuro de Pamen Pereira e no Pazo de Tor que tamén conta a historia de De Angelita de Angelita, que entrou ali para servir e tamén nos vai contando toda a historia do Pazo de Tor. E é tan importante ver a historia dentro dos ollos da Angelita como dentro dos ollos da, da señora do Pazo. Efectivamente, eu lembrava a miña abuela, aprendi moito da, da historia que se oís grazas aos contos que me os meus abuelos na, na, na casa nos días de inverno. Sí. E creo que o que un pouco nos aproxima, sobre todo, a nosa, a nosa historia, a nosa historia da xente, non? Bueno, hai un tema xa que vos eh, que te interesa a ti particularmente, que me interesa a mí tamén, teño que dicilo, que é pues, a tema que temos coa Torre de, de Calda Loba, non? Que vai pasar co último bastiono que se refuxaron aos, aos Pardo de Cela? Pois pues boa pregunta. A mí tamén me gustaría saber que vai pasar, porque pola nosa parte a intención é recuperar Calda Loba. Mira, hai, hai pouco que facíamos unha nota de prensa sobre que temos basicamente as mansatadas. E Eu escribía que queremos Caldalova para o pobo non para as silvas. E iso é certo. E a Diputación de Lugo eh, comprou Caldalova, pero cando comprou Calda hai uns documentos eh, notariais de danos a compra, pero nese momento a Xunta exerceu o seu dereito de retrato e tanteo. Dixo que o iba a exercer, pero aínda non acabou de facelo efectivo. Entón, dende hai máis dun ano, eh, non me quero equivocar, máis dun ano, estamos expectantes a ver que é o que fai a Xunta. Mm, non sabemos que é o que vai facer ou non, porque non temos ningún tipo de noticia deles, só silencio administrativo. tamén pedimos poder limpar a nosa parte da fin porque outra parte pertence ao Concello de Cospeito. Non nos deron permiso porque din que non teñen claro de quen é, de quen é o edificio, de quen é o BIC. Tamén pedimos autorización para facer unhas catas para ver que que pode haber debaixo, debaixo do territorio que está pegado a Caldalova, tampouco nos deron autorización, e temos pedido o 2% cultural do Ministerio de Cultura, e estamos á espera de que nos digan algo do 2% cultural. O que queremos é, con todas estas accións, intentar que a xunta, digamos, moa ficha Si queren eles recuperar Caldalova para poñelo en valor, nós estamos completamente de acordo. O que non estamos de acordo é con que non nos digan nada. Porque non realmente nos queremos recuperar Calda Loba para o pobo queremos la poñer en valor, queremos facer dela un sitio que poida visitar a xente, que poida aprender da nosa historia. Pero nestes momentos non podemos facer absolutamente nada. E que che digo, é unha impotencia moi grande porque non podemos nin limpala. Porque a xente dirá, Visitarán Caldalova e dirán non se pode visitar porque hai unhas, eh, unhas ervas que cheguen hasta a esta cintura. E non pode ser. Nos temos o firme compromiso e a vontade de recuperala, de facer obras de consolidación, de poñelo en valor Pero, de momento, non podemos facer nada. Así que estamos á espera de que, de que a xunta mova a ficha e poder avanzar ou nunha dirección ou unha outra, pero sempre para recuperala para o povo. Pero habrá que facer outra pequena revolta hermandiña social, a ver se si sacamos algo en claro, non? Pois sí. En fin, bueno, estamos no, no dazoito de, de maio, un magnífico día, día dos museos, día para disfrutar do patrimonio, da, da cultura dos nosos museos. Un consello para os que non están escoitando. Para hoxe, porque pouco nos van a escoitar hoxe, pero para aquí en diante, obviamente, non? pois un consello para hoxe para todos os días é eh? visitar calquera dos nosos museos. Eu teño yo, o Museo Provincial de Lugo, teño yo moito cariño, porque tiven a sorte de que de pequena meus pais me traían moito, entón sempre fai, o que dicía antes, sempre fai que te sintas un pouco dele, ou que sintas un, o museo un pouco a tua casa. Entón eu diría os pais, nais, familias, a todo mundo que me este escoitando, que aproveiten o día para visitar os museos. Porque sempre aprendes algo, sempre hai algo novo, e tamén son un pouco nosos. Bueno, vou dicir, especialmente o provincial, porque te empezas de toda a provincia, pero calquera deles. porque son ao final son todo patrimonio noso. Non é que o museo sexa un edificio que conta unha única historia unidireccional é que é patrimonio de todos, entón, visitalos é, falar cos guías, facer preguntas sobre todo tamén, que o museo non é algo solo para ver, e sair daí dicindo vincados moi bonitos, pero non sei a que se referían facer preguntas, porque o que decíamos o Xeo Día Internacional dos Museos e o lema é Museos pola Educación e pola Investigación pois iso, facer preguntas e sair coñecendo algo máis de algunha obra ou da propia historia do propio edificio visitar museos ese... <risos> Vale, quedome co consello, así que xa sabedes se vide os que estáis en lugo vide por aquí, que non vos custe nada e os que nos, de lugo aproveitar a ver a esta fermosa provincia de Coincela. Bueno, moitas gracias, Iria. Nada, moitas gracias a ti e feliz día dos museos. Efectivamente. Bueno, e agora estamos con carna... Lago, temos a con nosa aquí unha das grandes artífices de, desta rede de museos eh, e, sobre todo, para que esta rede de museos seja un, un referente a nivel internacional que é así. Ela é unha muller pegada ao museo ou un museo pegada a ela non, non se sabe non sabría dicir parafreseando a quevedo que porque nesa súa cabeza pois, volen a diario milleiros de ideas para poller marcha nestes centros museísticos Carna Lago é actualmente a xerente da rede museística é funcionaria e docente en varias universidades e sobre todo é seguidora da corrente nova museoloxía que baseada sobre todo en valores sociais e comunitarios e destaca polo seu traballo colaborativo e inclusivo. Boas, Sencarna. Se Ola, boas. Oye, sabes que ti ten moita grande fala contigo. Eu tamén. Porque é un fervello e como din na miña terra e eu son un fervello tamén. Entón, debemos entendernos entre os ferveis. Efect, efectivamente. Entón, eh, antes de nada, eh, eh, comentaba antes Siria, non? O que o que era a rede museística, provincial, pero mm, quería abondar un pouco contigo sobre a filosofía da, da rede. Em, que hai detrás da, da rede? Que respira a rede? Bueno A rede primeiro é eh, algo que xurde da responsabilidade funcionaria un grupo de, de compañeros porque en momentos dados donde pensa, calquera pensa que un museo é un espacio de objetos pero un museo ten que cumplir unhas funcións e se non cumple unhas funcións non é un museo, un almacén de objetos mortos inertes. Un no museo ten que haber investigación ten que haber conservación, difusión educación. Entón En ese exercicio de responsabilidade, eh, todos sabemos que o provincial de Lugo naceu no 1932 no 83 trasladas a sección de etnografía a Sampaio de Narla e a Diputación acordara crear o Museo do Mar no ano 69 sin facerlle caso o sea, acordou uno crear pero logo o levaba unha asociación anos despois unha señora, doña Mari Estabada de Zúñiga nos nombra heredeiros a Diputación Provincial íbamos facéndonos cargo de, de algo que se chamaba museos pero claro, no momento que asumimos a responsabilidade de as persoas que en aquel momento estábamos no departamento de didáctica nos damos conta de que Eh, seño tempo que seña, tiñamos que dar traslado a administración da de que dependemos a diputación de que, realmente, si querían que eses ese espacios foran museos, tiñamos que crear unha rede. E tamén, como modelo de sustentabilidade, é de dicir, cos cartos dun, podíamos realmente os outros museos prestando dendo grande os servicios aos pequenos estando máis cerca tamén da comunidade porque senón tamén neste momento que estamos falando tanto de colonialismo a maneira tamén de que os 67 concellos sintan que os objetos que teñen no provincial e tamén con unha política totalmente expandida de sentirse presentes Alá donde están agora xa temos catro sedes para estar moi preto deses 67 concellos. Entón, así xurde. Así xurde nos o propoñemos e o Pleno da Deputación acorda crealo e logo o no 30 de setembro de 2006 pois sale ratificado a través da RPT, da, da propia Diputación Provincial eh, de Lugo. En canto ao modelo de xestión, naceu... Precisamente pensando en eso, en un territorio, en un patrimonio y en unha comunidade. E naceu, como tú bendices dices, dende a filosofía de a nova museoloxía e dende as nosas irmás e irmás de Portugal, donde estaba o Minón, o Movimento Internacional da Nova Museoloxía. Mirando a folla de ruta, nos facendo unha diagnosis de que museo tiñamos e que museo queríamos, empezamos a exercer a responsabilidade de facer a diagnosis de que é un museo, o valor das palabras. No? que o museo e a partir desde aí empezar a traballar co que non debía ser un museo e a escuitar a xente a escuitar as persoas a escuitar as artistas que non podían expoñer porque tiñan que estar mortas para poder ou formar parte ou vir dunha, asoci... dunha exposición dunha entidade financiera, porque era a única maneira, a escuitar, o único que tiñamos era o público cautivo que xa se fixera unha revolución educativa dentro do ano 93 pero o resto das comunidades Pois o museo non era accesible, o museo non tiña en conta... Realmente o que acaba de Ciriria era o museo do poder. Sigue sendo a día de hoxe, é dicir, todavía temos que, que recoñecer, por eso, ese gran traballo de investigación, non? Efectivamente, no? como facer para cambiar esa idea de, de máis e de poder? Dice, da historia contan os poderosos, como, como facer entender a xente de que, de que a historia tamén a facémonos, os tabaixo, non? Bueno, pois pues, co-creando e escuitando e reflexionando e aprendendo calquer profesional ten que ter ética e un valor individual a técnica e ese coñecemento que tens que ir adquirindo día a día porque non son non nos movemos vais verdades absolutas e a formación ten que ser continua e logo traballar algo que se traballa dentro da museoloxía social dentro da nova museoloxía as estrategias de alteridade a empatía é unha palabra secuestrada polo sistema podemos in, imaginar que o que quere a xente pero se si non te pos na pel de cada unha das persoas no, non mantén vas a ser capaz de saber que quere a xente então a partir de aí, marcar líneas de traballo, dendo punto de vista que podes facer hoxe, traballar o metro cuadrado eh? e, de, sempre denda responsabilidade eu creo que a diferencia entre unha xestora, unha xerente e unha soñadora é ter un plan Por iso, as ideas que bulen na miña cabeza non son miñas. Son as, as ideas que bulen nas cabezas da cidadanía lucense, de todos os recunchos da provincia. Isto que nos facemos non son ocurrencias. É a gran creatividade, é dar resposta á sensibilidade. en unha cousa, dende que abres a porta, dende que fas como o museo seña accesible. Cando falo de accesible accesible a todo mundo eh? está, acceso está. e abrir a porta eh? entón que empeza a entrar entran ideas entran ideas que non son ocurrencias porque entran ideas de, de, de esa sensabil, sensibilidad de creativa porque coñecer e comprender comprender e valorar valorar e sensibilizar e logo xa nos leva a ese interés en conservar mm -hmm. en todos os recunchos, conservar o seu patrimonio oye, que temos esto ali e que se vai a perder oye, que podíamos facer con esto oye, que podríamos... Est y xurden centos e xurden 160 ideas A clave da nova museoloxía tí no sabes, é poñer as persoas no centro e que non seña eh, de demagoxa, que seña real. E iso foi o que se fixo ao longo de todos estes anos. Poñer as persoas no centro dende a súa diversidade. Eu eh, son de Pedrafita, no na zona das Ancares. Cada vez que miro... Bonita zona tamén, por certo. Eh? É que tuve Vamos, que decilo, porque que insisto, entendo que, insisto, que, me no, que me sinto moi ligada tamén insisto, a Castro Verde. Insisto, insisto a, que que a, a montaña de lugo é de verdade un, un paraíso. E eh. eh, a sagrada que dai a miña mea e as nogais, pero teño que decir, cada vez que vemos aos nosos bosques, aos nosos montes, ¿no? vemos o concepto de diversidade, e iso que nos fai é eh, a diversidade. Por que logo nos costa tanto respetar a diversidade humana? O sea, vemos que a diversidade que teñen os nosos montes é o que fai que señan maravillosos, que cada persoa que entra a Galicia e vei todos eses matices cromáticos, matices de besetación, traslada de súa parte humana e poñede en valor a cada unha das persoas en función da súa diversidade. E a eso é a nosa folla de ruta, traballar o acceso a trabajar o conocimiento y trabajar por la libertad trabajar por museos que son ferramentas de transformación social vosotros acordades buscando toda luita que se fichó dende auxilia para conseguir que a muralla fuera accesible acordades vos de gente que se cortabas venas que cómo se iba a hacer a muralla accesible o sea Ninguén puxo en dúbida que como foron evolucionando esas portas que se abrían en función das necesidades humanas. Pero chega un momento que aquelas mesmas persoas que se estaban cargando o patrimonio con aqueles... Bueno, aparcadoiros e aquelas outras cousas, non lle eh, realmente desdoía que a muralla fora accesible. era Ibámonos eh, a cargar o, o, o patrimonio porque a muralla fora accesible. Afortunadamente como cambiou a historia. Eh? A historia? Eh. Pero foi porque a xente porque os colectivos que primeiro querían sair, ter, sair da súa casa, empezaron a entender que a cultura e o patrimonio era unha ferramenta cómplice por a liberdade. E aquelas persoas que que se peleaban e non se ponían de acordo para que o Provincial de Lugo tuvera a súa rampa, pois ao final, gracias aos colectivos, esa rampa se fixo e está aí. Pero é porque os Movimentos Sociais é o museo que provoca transformación social. En distintos seidos, Lugo ten máis de 113 nacionalidades Cando mirabas antes o papa de Fontán non podemos permitir que as nosas crianzas eh, señan racistas, non podemos permitir maior riqueza que, hay, que diversidade. Que diversidade. ¿no? Bueno pues o museo ten que rescatar esas historias. Ten que poñar no focoás habitantes, as persoas que nos nutren. Ten que constantemente estarse cuestionando, cuestionandoe museoloía social. o museo que se cuestiona que non ten verdades absolutas, que se fallas preguntas de que pasa? que podemos facer? Fagámoslo. Que está pasando en a comunidad de migrante con esas mulleres que están cuidando os nosos maiores nas aldeas sin papéis, pues aí está o museo con mulleres nas mulleres das. Que pasa que perdona Encarna, digo porque apuntas, claro, estás dando ideas, que ideas que son realizables. Vos desde desde a rede estáis facendo proxectos inclusivos, proxectos colaborativos, proxectos da xente común. C contanos, contalle á xente que nos escoita que poden vir ver na rede de museus. O sea, que proxectos está desencarando a partir de agora e de cara ao futuro? Porque xa, digamos, que os pasados coita, bueno, pues xa non os que non tiveram a oportunidade de disfrutálos, pero hai máis, veñen máis. No día a día son proxectos para que ninguén quede fora. Aí então... Traballamos eh, en este momento, por exemplo, estamos poñendo foco muitísimo no talento lucense. Donde os demais ven o nivel de envellecemento que temos o 297,80, nos vemos talento e sabiduría, que é o maior grado de coñecemento. Entón, estamos traballando e votamos aí temos un club senior de persoas maiores que poden vir a formar parte da nosa vida con múltiples accións. Bueno, múltiples accións de dester, obradoiros de todo tipo e eh, además escuitando o que eles o que elas si eles queren. Agora Es しま tres veces a semana no provincial hai yoga e arte é dicir veñen fan yoga pero xa fai moito tempo é dicir que gratuitamente poden vir a todas as accións que hai pero aparte de iso están estamos escuitando estamos incluso outro día ve unha persoa que como nun dos museos temos temos forno e temos a memoria do pan bueno pois pues estábamos traballando tamén a memoria do pan é eh, unha acción que primeiro se fixo tamén pensando nas persoas con Alzheimer pero está aberta a todo o mundo e outro día decía podíamos facilitar a hacer un banco de masa madre recuperando a masa de ter unha maneira de que se conserve en algún sitio a nivel de frío a masa madre de esa señora que facía pan e coche... Es... Son ideas que van... Escoita, Escoita lo que di Encarna, eh? O sea, quando o sea, eu falo de fervello, como lle, como lle ferbesa a cabeza, o sea, un proceso para conservar a masa madre, decir, algo magnífico, excepcional, decir, Pero é que memoria. Eso é es patrimonio. Vivo. É que alguén que un bisneto poda comer un día un trozo de pan feito con cachiño que se conservou de masa Pero madre. Pero eu ese pan que facía de broa que fai a miña abuela, mío, o sea, efectivamente, o sea, poder outra esa sensación e claro a veces sí comes pans moi vos pero sempre estás pensando nese pan que te quedou a ti na memoria é que fabuloso. que isto é a historia do futuro é importantísimo rescatar o que pasou valorar o que temos o presente e tirar para o seu futuro e con esa responsabilidade que realmente para moitas persoas que entendan que o museo o ven como objetos, o que hay aquí son testemunias humanas. Testemunias humanas que merecen apenas ser conservadas porque nos dan códigos para vivir un presente digno y un futuro esperanzador entón, ese é o ronsel do futuro é dicir, isto é a rede ronsel do futuro, entón, actividades se si eres moza, hai o Club A constantemente, además, hai montós de accións, temos actividades de reconexión, por exemplo, que se están facendo audiovisuais, eh, con mozas universitarias que traballan con adolescentes, na zona por exemplo, dos Ancares, recuperando a memoria das mulleres eh, maiores. todo programa que temos con, con, vinculado ás mulleres rurais porque, oi, moi importante, traballar a interseccionalidade das desigualdades non é un mesmo ser muller no rural que na cidade, muller Ter, e formar parte do colectivo con discapacidade ou ser lesbiana ou ser pobre ou ser maior ou ser unha nena, non é mesmo ser unha nena non rural que na cidade é dicir, todo eso está contemplado nas nosas programacións por eso non solamente estamos nas paredes por eso levamos exposicións aos concellos, pero non solamente aos concellos onde teñen a disposicións con formatos para poder estar dende nunha ira en calquer calque recuncho para poderse achar chegar, temos a maleta viaxeira para ir a, a todos os coles porque, bueno, cando non poden vir veñen unha vez, pero logo non poden repetir e como a programación é moi rica pois alí nos imos, é dicir ali onde hai interese e onde hai vida vida estamos aí, e non é demagogia é dicir, estamos constantemente abertos na necesidade de recuperar o patrimonio material, pero facelo de forma viva Temos o programa Facémonos escuitar en Friol, coa súa app, tú chegas a Friol e agora tes a memoria de todas as mulleres que te van guiando recorrendo Friol. Temos tamén coñecelas e recoñecelas as historias de vida das mulleres de toda a provincia que con discapacidade, decir, ai rescate no seu día, eh, nos fomos con ponte nas ondas a presentar a candidatura para que o patrimonio inmaterial galaico portugués fora declarado patrimonio da humanidade. O Estado español decidiu apostar polo flamenco. Eh, nos, a final, foi Portugal que non apoyou, apoyou a, a candidatura. Levábamos aquela exposición de Walter Evelyn. É dicir, estamos movéndonos movéndonos no, no territorio, no, en cada recuncho, por iso agora este programa que se chama mulleres Mulleres das Aldeas. Saímos do concepto rural porque Entendemos que está sendo como, a ver, a palabra eh, eh, rural, dendo o punto de vista conceptual, creemos que non está sendo ventatada, por eso estamos indo a raíz de buscar eh, moito máis a nosa realidade eh, propia. Por eso estamos indo a realidade xa de, de buscar e recoñecer o concepto de pobo e concepto de aldea. E por eso a necesidade de poñelo foco no territorio, o territorio súas necesidades, necesidades de servicio, que o museo visibiliza e tamén denuncia, e tamén é un museo crítico. Os museos somos ferramentas tamén de alianza, tecemos, a rede non é rede solo de museos, somos redes e xestionamos co terceiro sector, casa asociacións, pero non solamente a nivel eh, estatal, a nivel local. Mirade, a rede eh, ten un microscopio para mirar o recunchiño máis, e tamén un telescopio. Claro, é que, é que é, xa só falas é dicir, como estáis aquí facendo para consugar algo tan importante como é esa idea dos museos mortos, de oxetos inertes que vas, que visitas, que miras nunha vitrina, pero ese concepto museo vivo, de rescatar as historias da xente, as historias a través da historia oral e rescatando pues, pequenos microhistorias. Decía, creo que era Gertrude Stein, a, a novelista americana, que, que o museo é necesario velo a modiño, Pero velo, non? E nesta, nesta idea de, da poetisa Quería comentar Que consello lle das eh, Digo, para ir rematando xa esta, esta entrevista Que consello lle das as, os, A os ouvintes E os ouvintes que nos están escoitando agora no, no podcast Para que, hoxe que día dazoito Pero probablemente escoiten o podcast Ou mellor un día que non sean dazoito Acudan aos museos Acudan á red de a calquera museo. Con que idea, con que filosofía Ca filosofía de, de, de salir cuestionándose y de e de xenerar conversa. É decir, a, decía Berger, a diferencia entre mirar e ver, bueno, creo que que non se sintan fora de, que non veñan con este complexo de que eu como desto non entendo. Si non entenden, o problema non é das persoas que se achegan aos museos, sinón dos que traballamos aquí. Pedimos vos que vos acheguedes porque... Todos os museos da rede son vosos, pero vosos de verdade. Se pagan cos vosos cartos. Co cal estamos traballando para que ser capaces de que entendades todos os relatos os que estalla, que tedes aquí expostos. Entón, as pezas non son inocentes, elas poden contar unha historia, pero a tú podes levarte a historia que ti que eras levarte. Efectivamente. Comezamos eh, o programa dicendo que, que íbamos encher un museo Estamos enchendo, enchémolo con con Iria, estámolo enchendo con Encarna, seguiremos enchendo agora ao longo de, do programa. Foi un placer, a verdade, Encarna, eh, falar contigo. Obviamente este o, o primeiro programa de demais de que van vir Encantaríame seguir falando contigo Porque fiz iso moi corto esta, esta pequena aproximación O que é a nova filosofía Esa nova filosofía dun, dunha museoloxía social non que é Precisamente a que precisamos Seguimos dando unha volta pola, pola rede museística Moitas gracias Grazas a vos Agora estamos aquí na deputación de, nocí de San Marcos, da Deputación de Lugo, estamos aquí nunha interesantísima exposición eh, que organizan eh, o institutoo croronizo Instituto de Estudos e eh, Uño Eh, vamos a intentar falar un pouco coas, eh, coas organizadoras, coas eh, artífices deste proxecto proxecto que, que se chama Corcosendo estamos aquí na sala eh, escoitades algo de eco é eh, bueno, eh, lóxico normal vai entrar son que son un ambiente e por iso estamos aquí e estamos con eh, Susana. Susana claro, son Susana Antía e Patricia entón eu xa me fago un, un Cristo eh, bueno, Susana, tamén eres a ver se o digo ben, eres do, da sección de fotografía eh vídeo, fonografía, eh <risas> de fotografía, audiovisuais eh, archivo fotográfico e eh, fonográfico Efectivamente dos estudos millonais Ben, bueno, que é Corcosendo? Pois Corcosendo é un proxecto que busca recuperar a memoria oral das costureiras da comarca da Ulloa e ademais é moito máis que iso, porque a partir dai o que fixamos foi impulsar distintas iniciativas de tipo artístico, cultural, tamén bueno, publicaz, unha publicación que tamén sairá este ano esperemos, que tamén terá apoio tamén ese ámbito que é científico e docente. Toma un proyecto como moi completo, moi multidisciplinar, que busca pois abarcar o máximo que puida a reflexión en torno ao que é a costura. Efectivamente, a costura, porque sabedes todos e todas que a costura foi unha das grandes motores da economía galega, e, sobre todo, eh, temos diante de nos, para que, bueno, pues, os que podáis, ha vos aquí a visitar a, a exposición eh, no Pazo de, de San Marcos da Deputación, porque veredes as auténticas heroínas e protagonistas do que é o mundo textil, non? O mundo textil da, da zona do Ulloa. E como estas a, a verdadeiras artesans eh, do pasado e do presente, pues, teceron eh, moitos fíos e teceron a, a historia do, do país tamén. Aquí diante vexe unha fotografía que é a de eh, María Oliva Blanco Mourelle. Bueno, é unha muller que está sentada, está mirando a cámara, é unha disposición espectacular, diante dunha, dunha xa, sen, máquina de coser, non sei se unha Stinger ou non, pero bueno, unha, unha, cámara, unha máquina bella de, de coser, E bueno, ten unha cara espectacular esta senhora. Pois, de esas entrevistas, o que fixamos foi contactar con Verónica Ramilo que foi, bueno, nos, cada unha de nós fixamos as nosas fotografías e as nosas entrevistas pero tamén fixamos que tivera pois, algo máis tamén relacionado coa costura, entón, contactamos con artista textil que era iso Verónica Ramilo, que o que fixo foi intervir cada unha desas de fotografías, añadindolle cousas que tamén derivaran das nosas entrevistas Neste caso, pois, ela aquí, Oliva, que nos contaba era que non cortaba por patrón entón, a partir daí, pois, foi tamén xerando pois esas, esas ideas. Eh, foi moi bonito porque de cada un de nós pois entablamos unha relación e unha conexión con estas costureiras, então cada unha que nos miramos feche pois, agora como que temos esa relación. De feito moitas de nós eh creo que rentablamos incluso conexión con, con familiares, por exemplo, no meu no meu caso, Ajá. que é este este caso. Entón María Oliva, familiar atua. Sí, sí, e sí, quen mencen sí. toda a familia? Pois pues, mencendo pois a miña parte da miña tía avoa. Entón pois recuperar esa memoria que tamén estaba escondida eh, volver pois conectar con persoas que a ao cabo pois non te as contacto diario, pois tamén foi como moi bonito a nivel pois sentimental, non? foi un proxecto moi moi sentimental. Non, eso se ve, de verdade que se ve coa, coa, coas mozas que están aquí organizando estas exposicións e sobre todo, bueno, é unha exposición eminentemente eh, femenina son mulleres moñeres que realmente foron as que fixeron parte da, da historia da, da, da costura deste país. Calme destacarias agora? Bueno, espiritualmente, tamén queríamos resaltar non somente que tamén a costura é patrimonio senón que tamén é arte, senón tamén esa parte tamén de, de empoderarlas, no? de buscar a os bueno, retratos, temos un pouco de todo pois temos esas costureiras que, era, que foron de porta en porta tamén temos as costureiras que crearon os seus talleres e que incluso pois, tamén foron iso, tamén maestras de outras costureiras e tamén temos algunhas que iniciaron tamén negocios textiles, como pode ser aquí que temos a, a Primitiva incluso das propias cooperativas que se formaron en torno a que Inditex tamén na zona da Ulloa, que tamén temos aquí parte delas que tamén quixeron guardar o, bueno, ese testimonio de que foi tamén ese cooperativismo que tamén naceu na Ulloa a décadas atrás Efectivamente, fala, fala ahora Susana de d'Indités, que diferencia entre o que era a costura do país a, digamos, a industria tradicional do téxtil, e o que agora que un xigante que bueno, eh, non sei hasta que punto mama ou bebe da, da tradición das costureiras Sí, nos quixemos tamén pois, contrastar esa, esa costura tradicional con esa parte un pouco máis consumista do que temos o textil. De feito, tamén temos acompañado este proxecto que é a aplicación de arquitecturas de memoria, de Corcosendo. E nesa aplicación tamén buscamos facer un percorrido polas ruas de Lugo. E nese percorrido pois, facemos e, moito hincapé nese contraste co que é esa costura, esa orixe co que é o hoxendía. Vale, moi ben. Grazas, Susana. Vamos a deixar a Susana porque aquí a Bordena estaba facendo fotos do, do proxecto. Sigue facendo fotos. Vou intentar falar con, con algunha das túas compañeiras e mentes vos vou describindo algunha das fotos que estou vendo aquí. Por exemplo, temos a, a Alicia a González a Rodríguez e María del Mar e Abelairas, Antía. Hola, son Antía, sí. Efectivamente, contanos quén son estas dúas molleis. Pois pues mira, precisamente a Alicia María del Marto, como entrevistalas a min, estaba desfalando das eh, das cooperativas que xurdiron un pouco con ese auxe ao principio de Inditex e as dúas formaron parte dunha cooperativa que houve en Antas, que se chamaba O Novelo, e que cosían precisamente para Zara. Son dúas das integrantes, pero eran bastantes máis e traballaban en cadenas, non? Había dúas como, bueno, como non a Era un pouco ese, ese sistema de traballo. contábanos por exemplo, e así un pouco anecdótico da súa entrevista, que se faltaba unha, complicaba o traballo a, a todas, era unha forma de traballar moi colectiva e cada unha estaba un pouco especializada. Había algúnas defeito, por exemplo, Alicia que non sabía coser. E lo único que facía era eh, pasar as costuras dos pantalóns, que é moi fácil porque é recto, é pasar para diante e para atrás. Entón había outras que sí que estaban un pouco máis especializadas e faltaba esa concretamente ralentizáballes un montón o traballo. Era un dos handicaps que tiñan. A cooperativa durou un ano e despois desfixóse. Con elas falamos pola recuperar un poquíño pois pues, esa época máis industrial, non, que tivo a costura na comarca da Ulloa. Si falas desa época industrial, que salientaríamos desa época industrial pois un pouquiño eso non a experiencia que elas nos contaron, montaron a cooperativa, xa che digo, algunha non sabía nin coser, como unha forma, como un método de traballo como a outro calquera, para elas non era un oficio tan personal, eh, tan... Bueno, non o viviron da mesma maneira que a viviron as costureiras das portas, por exemplo. Eh, Alicia dicía que ela estaba ali para ganar cartos. Era, para ela era un traballo como outro que era. Así que había outras que tiñan un poquinho máis de bueno de gusto pola costura, pero sobre todo é un pouco onde vemos ese eh, cambio a nivel narrativo, non a nivel do relato, no que empezamos a deixar de ver prendas elaboradas de forma moito máis artesanal, de forma moito máis lenta, de xeito manual. Empezamos a iniciar ese período máis industrial de producción rápida, de, de producción de moda, que nos identificamos moito máis con el non a día de hoxe, deixamos de ver arranxos, ainda que si sí que hai unha época na que, na que convivir un defeito, precisamente está por aí hilda, Eh, que ela sí que facía arranxos ao mesmo tempo que se instalou a cooperativa de, de Antas de Ulla son un pouco, bueno, pois esas etapas nas que se empezan a solapar diferentes formas de, de costura e de, e de negocio e eh, vemos pois ese exemplo non? moi claro, que ademais Ilda contábanos tamén que acudía a cooperativa para preguntarlles, por exemplo, cando comprou a remalladora como se enfiaba, porque era unha cosa imposible Mila que era que enfiaba a remalladora cando faltaba, pois era desas que lles imposibilitaba case o traballo Claro, estamos vendo unha franxa de edade pois, eh, bueno, veixo que Alicia e, e María del Mar son dentro das, das, das heroínas que estamos vendo aquí un pouco das máis novas porque o, o resto é xente, o xa, mulleres de... Pois xa de setenta, oitenta, incluso máis anos, non? Sí. E hai relevos irracional na, na industria do, das costureiras ou entre as costureiras da Ulloa? Bueno, é que ti mesmo estás dicindo a maior parte das eh, costureiras que temos aquí son todas bastante maiores hai unha incluso centenaria, te has que preguntar por ela a Patrick, que foi quen a entrevistou pero claro, mirando simplemente estes retratos xa te das de conta non, non hai ninguna rapaza nova a máis nova é Ángela que a entrevistou Sara, a nosa compañera, pero dela, bueno, pues un enfoque, un acercamento á costura dende unha perspectiva moito máis artística, non? Eh, claro, hm tío, xosete tes que comprar un pantalón, lévalo a unha costureira a subirllos baixos se che queda un pouco largo. Pois probable. Bueno, é curioso, eu, eu, sí, sí, eu sigo aínda teño unha unha costureira de man eh, eh, de cando en vez efectivamente, igual co zapateiro. O zapateiro sea, son oficios que se están perdendo, pero eu teño que decir que aínda recurro a eles non coa como quixera pero si sí, para algunhas mañanas, de feito, sí, ¿no? non sei se foi esta cazadora aínda me fixou un amaño, ou sea, seguimos, fago un chamamento, facemos un Exacto. chamamento a que por favor, eh, a xente que tedes unha costurera pois pues, que seguía tirando delas, non. Uh -huh. Bueno, seguimos eh, camiñando cal cal é outra Que me destacarías aquí, por exemplo? Pues ya, eh que falamos de Hilda eh... Aquí está Exacto, Hilda aquí Hilda está Pallo Exacto. que está a ver si con unha sonrisa encantadora de diante dunha máquina berzeu que non a coñezo por certo pero enorme e eh ocupa de casi prácticamente toda a mesa e, bueno, que, que nos podes contar? Pois, mira, Hilda precisamente era a miña costureira de cabeceira, estou super, super triste agora fixeu máis axenda, non, de costureiras ah. pero estou super triste porque se retirou do oficio, tivo unha neta e di que, bueno que en vez de pasarse tantas horas sentada eh, cosendo, prefire disfrutar da, da pequena e deixou de coser eu estou tristísima porque era impecable facendo o seu traballo e precisamente por eso a coñecía e por eso a entrevistei e a historia de Hilda é moi especial porque moitas das nosas costureiras marcharon a emigración e fora coseron, e moitas delas bueno, pois ao norte de España, a Cataluña e demais. Ilda estivo en Londres Ela non aprendeu a coser bueno, porque a súa nai animou pero non con eh, idea de facerse costureira de, de iniciar o oficio, senón pois, por saberla non, para aprender a hacer sus labores E cando se foi a Inglaterra Sí que, bueno, buscaba un traballiño para complementar un pouco os ingresos que lle chegaban por parte do seu marido e a través dunha compañeira que coñecía ali, empezou a coser para boutiques. E acabou cosendo eh, para un modisto que se chama Bruce Oldfield, bastante de renome, porque foi, ademais, era un dos deseñadores de cabeceira de Lady D participou na no deseño do seu vestido de, de noiva, participou tamén no deseño para a coronación de Camila Parker-Bowles, agora hai pouquiño e il da coseu para el, claro. Era mm, un traballo super, super delicado e super artesanal, eh, no que non podías desviarte ni un medio milímetro do, da costura, non? Tiña que ir retiña, retiña, retiña. E, e ela iso facía moi ben, porque a miña o corpo non me valía para mandar unha cousa que non estivaraba ben feita se tiña que descoser a volver a empezar, facía. -o. E cando se veu para España, eh, que ela cosía ademais, valeulle porque podía coser na casa, podía cuidar da súa nena e ademais, cando se veu para España, Bruce Olfil intentou, bueno, incluso mandarlle roupa aquí, que ela cosera, a mandara de volta. O sea que, imagínate o, o nivel de cuidado que la ponían nas costuras. E ten unhas eh, lentejuelas, foi a intervención que fixou Verónica Ramilo na, na imaxe porque nos contaba que eh, moitos dos vestidos viñan con lentejuelas porque eran vestidos de noite, moi elegantes, e se rompían, por exemplo, había que quitarla, quitar todos os cachiños moi ben e volver a coser outra. Ese era o nivel de puntillismo que tiña que, que facer ila cosendo para bruxo al é igual así un pouco das historias máis, bueno, un pouco máis especiales, non? En creación No, eh, temos auténticas artistas no mundo, no mundo da costura. Increíble que estas mulleres eh, da Ulloa eh, que, que puderon estar hoxe en día cosendo para mellor as cadeas eh, textiles do mundo. Bueno, eh, vamos a disarantía, vamos a pedirlle a ver se si anda por aí Patrice cando poida, a ver se si se pode achegar e continuamos con outra con das protagonistas desta... Nesta exposición. Boas, Patricia, que tal? Boas, que tal? A donde me vas a levar ahora, digamos? Te, teño clarísimo, sí. Eu vou te levar a felicidade que está ali. Pois pues vámonos un pouco para atrás a ver a felicidade o Se vos digo, son moitas fotos. Por certo, cantas fotos eh, tedes aquí? Aquí hai 33 fotos intervidas. Eita. Entrevistas po, entre, intervidas pola artista gráfica ah. Verónica Ramilo. Ajá. Bueno, Felicidad, conta historia de Felicidad. Bueno, bueno, comento vos a foto... É unha muller xa co seus anos que que anos pode ter felicidade. É a maior de todas, pois ten 99 anos. En... Increíble, no, noventa... efectivamente vese que ten, pero Aí está ela coa, coa súa enteireza Sobre todo Suixentando unha peza de roupa Que suponho que foi parte da súa vida non? Si, esa falda foi feita por ela Estuvo en momentos bueno, Moi importantes da súa vida Porque, como xa seguro que comentaron as miñas compañeiras eh, Ao final a roupa Cando falamos desta xeración non Era algo que se facía para momentos A veces moi importantes Pois a festa da parroquia, etc Un momento no que moceabas eh, Ou incluso algunha comida familiar moi relevante, moi señalada, entón pois pues esa falda para felicidade é moi moi especial e logo non sei se te fixas que a intervención que fixo Verónica Ramilo en concreto sobre esta fotografía é é abordar un suxeitador. Eh, e isto debido a que felicidade xunto con, ao mellor con outras dúas, tres persoas, eh, tres costureiras, fixeron fincapén que moitas veces ese tipo de, de traballos, os da roupa interior, dos que non se falaba moito eran, primeiros máis difíciles e os máis demandados, e había que ter unha man moi fina para poder facer as pezas interiores, os calzóns, os suxeitadores, e ela ten algúns suxeitadores tamén conservados, eh, bueno, eh, fermosos, cunha historia detrás bonita, e, de feito, un dos suxeitadores de felicidade e formou parte do, das imaxes gráficas de Corcosendo. Increíble, o que pode contar e obedecir un, un suixetador, un calzón, é dicir... E... Porque iso tamén son historias de historia de Galicia. si sí, a mín eh, foi de feito unha das informacións que máis me chamou a atención, xa che digo, cando cando falamos con estas costureiras, as, más, as maiores, realmente, das das 33, que dicían que moitas veces era o traballo máis pericioso, non? E moitas veces non o mellor remunerado. Vamos a ver, había, sobre todo, as costureiras máis que pretecen a xeracións eh, máis antigas, contaban que eh, unha cousa era ser costureira e outra era ser modista, non? Entón, realmente, este tipo de patronaxes dos calzóns dos, dos suxeitadores que moitas veces eran patronaxes moi complicados, que en teoría terían que ser de modistas, precisamente as modistas non nos querían facer, e facían costureiras porta por porta, pero cunha intelixencia, inda que non superan facer patronaxe as mesmas tiñan unha intelixencia a hora de elaborar as pezas enorme para que puideran sair. Increíble, increíble. Bueno, comentaba ahora a Patricia que hai intervencións artísticas en cada unha das fotos, efectivamente mesa foto, e luego unha pequena intervención artística neste caso, efectivamente, é un, un sostén pero, que quixou destacar tamén artistas. Supoño que algunha das facetas das, das propias modistas ou costureiras, non? Claro, unha, un dos puntos clave de Corcosendo é que, en esencia, é un traballo antropolóxico de recollida de historias de vida. Pero unha vez que se fixou esa primeira parte, o que se produciu foi todo un habano, desplegouse todo un habano de propostas artísticas que inspiradas nesas grabacións que recollen as historias de vida deron pé a diferentes pezas artísticas, videocreación eh, intervención eh, gráfica eh, creación musical performance, etc, etc entón, o que fixo Verónica Ramilo foi escoitar cada un destos 33 testimonios de vida, este cada unha destas 33 historias de vida, e collendo aquela cousa que lle chamou a ela, a atención que lle pareceu fundamental en cada unha das historias fixo a intervención en cada un dos retratos non, é que, xa digo que tedes que vir a vela porque, efectivamente activamente a un contido especial. Bueno, vamos a ir rematando porque sei que estades moi apuradas. Eh, bueno, eh simplemente a modo de conclusión, que destacarías de Corcosendo? Destacaría isto mismo que que acabo de comentar. Nós no a idea, o punto de partida que tiñamos eh, era sobre todo esa recollida de historias de vida, o que a partir de aí xurdiu foi o que convertiu en tremendamente especial este proxecto e o que fixo que ganaron as dimensións bueno, cos que nós non contábamos ao principio. Entón, esa preciosa convivencia entre as propias costureiras e as artistas que traballaron sobre as súas historias de vida, para min é o máis especial. Hai que ter en conta, ademais, que Corcosendo ten todo un abanico de despliegues que aínda non está concluído, a parte do bonito do proceso, que aínda non rematou, rematará coa publicación dun libro que recolle todas esas historias de vida, unha pegada de cada unha das creacións artísticas que xurdiron a raíz delas e que probablemente non poderá ser publicado hasta finais deste ano, co cal temos aí unha nova cita, pero que hoxe, por exemplo, sen ir máis longe, presentase a aplicación que ainda non fora presentada e constantemente están salindo... Nome da aplicación, por se hai alguén que interesa. Arquitecturas da memoria, corcosendo, vale? E hoxe presentarase, pero calquera persoa que veña a visitar a exposición vai ter un código QR para escanealo e poder utilizar esa aplicación, que basicamente consiste nun un roteiro eh, pola zona bella de Lugo, no cal vamos, vamos accedendo a pequenos fragmentos destas historias de vida vinculadas a distintas cuestións da cidade. Moi interesante, a verdad que non polo proxecto. Unha última cuestión, vai a navegar por, por Galicia diante ou só podermos ver aquí no, no pazo de San Marcos da deputación Non, a intención é que, que siga navegando, que ademais non remate este ano probablemente a súa vida. Vai estar presente, inda que non de forma completa, como está hoxe aquí, en diferentes foros, en diferentes encontros culturais, e, sin ir máis lonxe vai estar presente nas jornadas da Rede Museística de Lugo, de, de, de, de Pedagogía, e, da redes museística de Lugo, logo vai estar presente no sexto foro de cultura e ruralidades en Tarragona e vai seguir vivo cando menos cunha exposición no propio Castelo de Pambre para pechar o seu traxecto deste ano, onde consideramos que sí que se poderá presentar por fin ese libro Bueno, pois, pues, moitas gracias a todas Música Seguimos aquí na, na exposición e ademais temos unha das protagonistas unha, unha lenda viva da, das costureras da Ulloa estamos con Alicia Gómez Ferreiro estou diante da súa foto e ademais estou con ela aquí diante e Alicia aquí no, na, na cartela pon daquela estudar non seía e tiñas que aprender un oficio así que cre, eh, cosemos por gusto e por necesidade e así e como foi esa experiencia de coser? O que pasa é que claro, eu eran minhas hermasas maiores as que cosían eu aprendía con elas desde nena, desde con 4 ou 5 anos, xa xa estaba con agua na mão. Pero elas eran as que, as que cosían, as que tiñan taller, as que estaban... E claro, eu foi pouco tempo porque elas casaron, e marcharon, as maiores, e quedamos solo dúas. bueno, tres, pero unha xa estaba casada tamén, e é Marisa... Aha, e seguichesa a tradición familiar. E seguimos, seguimos cosendo nós tamén. Logo despois tivemos noutras cousas. Estuvemos nun, nunha tienda e cosendo tamén. Ajá. e, ah. e despois na casa. E, e entendo que o coser xa viña de xeracións da... non? Non. non de, como, bueno, como... había unha tía, unha tía que si cosía. Era que nos facía a roupa cando nós éramos pequeniñas, ela máis a mamá, porque a mamá non era costureira, pero, pero davase moito eso, e facía non a roupa. Pero nunca cosemos con ela, porque ela, cando, nos, cando miñas as miñas máis empezaron a coser, ela xa non cosía, xa estaba na casa, cosía algo na casa, algún arreglo ou eso, pero nada máis. Pero a tía foi a que anduvo, e miñas as miñas enmasas maiores, as que anduveron polas casas cosendo, E como era a vida de, Como costureira? E minhas irmases un pouco tempo porque se cansaron Porque ter que ir coa máquina Botar eh, Porque se eran na, na aldea Ben, porque iban e volvían e comían na casa Pero cando Era Que tiña que estar tres ou cuatro días Pois pues eso costaba xas moito E a maior era Que ya a siguiente Dixo, eu non volvo máis E non, despós empezaron a coser na casa Sí. Pero, claro, o eso eran as miñas irmás As maiores que viven todas Pero non están aquí Ya que máis sigue con eso É a máis pequena É a máis pequena que continúa aínda co oficio Además cose Fai traxes de regionales De, de, de, de, de, de traxe galego Está jubilada pero Bueno jubilouse anticipadamente Pero sigue Así cosendo Que porque eu vexo aquí muitísimas fotos, muitísimas mulleres que foron eh, costureiras eh, eh, na Ulloa, e que está sendo agora desta tradición? Pois pues agora non case non case máis, prácticamente único para para pero non non hombre, abrál alguna que coza algo, pero a verdad que eu non sei, E non... por que cre que está pasando isto? Porque somos maiores. E non hai relevante o sectorial? Hai, pero non se dedica a eso. Non queren coser. Será porque están, están esperando que lles poñase un botón ou que lles fagas unha remiño. Vale, e te, terá que ver tamén que hoxe industrias grandes tamén, tamén porque hoxe casi casi non vale a pena coser. Porque as telas son moi caras. Hombre, son outras telas, pero compras unha peza de roupa e eh, ao cabo de 4 días co que eso? Si, sí, pero, pero non ten nada que ver unha prenda que ven de China que unha prenda feita aquí a man Non, nin a tela, nin na <coughs> que, que diferencias hai entre coser a man e te, ve, te vella unha, unha peza de roupa de China? Hombre, é distinto É completamente distinto pero no, no, Digo, para que, para que xente que nos escoite saiba o valor que ten facer fa unha peza textil a man Pero xe se cobra o tempo que se pasa cosendo como sale un vestido ou un abrigo ou eso porque claro Si, sí, e, e así pois, compras un abrigo este ano e compras outro po ano E antes había que pasar cun 4 ou 5 invernos Bueno, pois eh, moitas gracias Bueno, unha conseña antes de nada, Alicia Postureira si, sí, al non, non? Se fora como din que era Ben, porque fan falta moitos postos de traballo Pero, se como din outros Pois non, claro, claro Que... se vai estropear todo todo, eso non. Claro, os postos de traballo facían falta. Efectivamente, pero tamén pero, Claro. estropear unha cousa por facer outra, pois pues, tampouco non. Claro, no, é que estou pensando que, ta... que se podía recuperar perfectamente unha industria textil na comarca do Lloa e non pensar nunha industria papeleira, digo eu, non. Claro, se fóra textil, si. Sí. Como dicían en principio, eso, eu era unha das que dicía que si. Sí. Se fóra para facer cousas textiles. Claro, se logo despois ven outra cousa e outra unha se sabe o que, é, mira. Pois pues moitas gracias, nada, eh, Alicia. Nada, nada. Acabamos de dar outro pequeno salto, volvemos ao Museo Provincial de Lugo para falar con outro deses protagonistas anónimos da nosa historia, porque así, son as, as persoas que fan eh, as historias da, da, da nosa historia. non eh, Estamos aquí con Simón Vicente López, que é auxiliar de sala do museo. Boas, Simón. Boas, Simón. Se o que se busca por non museo é convidar a xente a repensar, vivir e imaginar o pasado, pero investigando desde o presente, pois pues estamos coa persoa adecuada, porque Simón é o que se di vulgarmente unha rata de biblioteca. Encántate sí. estar aí manexando documentos, non? Sí, de arquivo. Arquivo. Biblioteca e arquivo. E sí. arquivo. Sí. forman parte do meu ecosistema, casi. Normal, eh, estando todo o día entre, entre, sí. entre documentación e, e, e papéis pois... Pues, sí, eh, eh, no? moi viciosos sí, e ademais. E no. sí. sobre todo para a xente que nos gusta estar así, sí, sempre con estes sí, sí, sí, manuscritos. Sí, sí. Bueno, e hoxe precisamente neste Día do Internacional dos de Museos dedicado precisamente á educación como é esa tarefa de, de investigar nun museo? De recuperar, de educar, de volver a, a recuperar as esencias do, da nosa historia? A ver, é complexo de, de explicar, eh, pero a ver se si, si, si, si, si, si, si o, si o podo facer. Vamos a ver. En eh, un museo as, as pezas son básicamente o que che dan a, a, a información, son fontes de información eh, primaria. Non? E o que pasa é que moitas veces esa información primaria pode resultar mm, enganosa e hai que contrastarla tamén co con documentos se o, se o subvera, sobre todo se falamos, incluso no caso, dos edificios que advergan as, as coleccións. ¿no? no caso, por exemplo, de Sampaio de, de Nárlaco, que estamos a traballar hoxe, pois había realmente unha unha carencia de, de coñecemento básico sobre sobre o edificio. E iso pode adulterar o discurso que ti despois pois, encamiñes para divulgar Pois Eses ese es novos datos, esa nova, esa nova información. Por lo tanto, require un, un esforzo que pode resultar placenteiro unha vez que se leva a cabo, pero non deixa de ser un, un esforzo de, de repasar non só so toda a bibliografía que asa sobre o edificio, toda a súa trayectoria digamos, eh, historiográfica, sinón tamén pois toda unha documentación que hai, pois que calquera que se teña enfrontado a lectura de documentos do século 14, do século 15, do século 16, sabe sabe do que falo, que hei dicir que leva moitísimas horas e horas de, de traballo, de, de lectura dunha dunha tipo de letra que non é claro, que non é doado claro. de, de descifrar. Entón de que se trata, pois de acabar toda esa masa de información e despois darlle unha forma que sexa entendible e asequible para, para todo o mundo iso que básicamente chamamos eh, divulgación efectivamente palabras eh? ahora estás tocando un tema interesante que é o empadonarlo eh, o... Claro, comentabas, hai xente como eu non conhece eh, dos, dos nosos eh, nosos ouvintes que eh, Sampaio de Narla. gustaríame pararme aquí porque Narla ten unha historia moi interesante eh, antes dos Irmandiños e despois dos Irmandiños. Entón, brevemente, simplemente porque xa sabes que o tema radiofónico eh, podemos estar aquí falando horas e horas para que entenda a nosa audiencia que é eh, Narla antes e que despois. A ver, Narla que chamamos Museo Fortaleza de Sampaio de Narla... Efectivamente. Eh, a ver, realmente non se trata estrictamente dunha dunha fortaleza. Foi unha fortaleza, sí, foi unha fortaleza, e como tantas outras, como é sabido, pois durante as, as revoltas irmandiñas no ano 1467, pois foi, foi derrubada. Que pasou? Pois co, o dono da torre, da, da, do castelo, que se chamaba Vasco das Seixas o, o Bello, pois intentou reconstruir esa, esa fortificación, pero, bueno, xa sabedes que ven o, o primeiro gobernador, Fernando de Acuña, apresa na propia construcción durante dous anos e despois é pois, enviado a, a Valladolid, onde supónse que é eh, executado. Eh, morreu no ano 1486 e no preito que estamos a, a investigar pois efectivamente o fillo di que for, que fora condenado, non? Sentenceado a morte. Ben, e por que razón? Por que razón? Pois en teoría, polo que din moitas testemunhas do do preito, pois porque facía como moitos outros donos das torres e fortalezas malfeitorías, é dicir, pois no seu caso, pois acusano o acusávano de queimar tres igrexas con 20 persoas dentro, de que os homes a cargo de Vasco das Seixas pois, se dedicaban a roubar bueno, a, a saltar camiños, a forzar mulleres bueno, tópicos documentais que hai que tamén coller con pinzas porque bueno, son, non deixa de ser testemunhos e dicir, memoria tamén das persoas Eh, que naquel momento foron entrevistadas ou interrogadas pero claro nun preito tampouco te podes fiar e ler estrit, eh, literalmente tomar a, a información eh, como se si foran verdades no. absolutas quero dicir porque despois entrevistan a outros testemunhos aportados polo fillo Vasco da Seiza Somozo e digo outra cousa diferente, pero dende logo se si o levaron para Valladolid e estivo preso dous anos na súa torre algo, algo malo debiu de facer. Non no digo que é interesante o que o comentas porque tamén aí está o cerne tamén do que pasou coa revoltas das hermandiñas, é claro, que pasa eh, porque que todo un pobo se una porque, en contra da nobreza, claro, porque Que o sea, derroca unha situación, claro, porque derrocan, porque derrocan a Torre. Bueno, aí tamén hai moito que dicir, que houbo tamén eh, nobres ou baixa nobreza que aproveitaron a, a revolta irmandiña para mm, eh, levar a cabo vin, vinganzas persoais. No caso do, de Sampa de Enarla, a parte das eh, malfeitorías, do, bueno, roubar rendas eh, monásticas, bueno, ese tipo de cousas que facían os, os nobres, Eh, si había certa animalversión eh, entre os Seixas e os Prado, xa dantano. Eh e foron precisamente os irmáns Prado, eh e, os que encabezaron a revolta hacia de Lugo contra contra os Seixas de, de de Narla, non? Entón pode ser que tamén eh houbera cierta eh, certo componente de vinganza, non? Per, persoal. o caso que o tipo despois empreza a reconstruir, man, bueno, preso, despois a Valladolid e o seu fillo empeza a residir nas ruínas desa construcción que comezara o seu o pai no ano 1503. E no ano 1505 pois comeza pois, a digamos a reconstruir. Primeiro, desmonto que fixera o pai e empeza a facer algo diferente. E entón é denunciado polo obispo de Lugo, pensando que está facendo unha fortaleza, cousa que estaba totalmente proibida. Claro, é porque para que nos entendamos, é dicir, despois das revoltas, eh, a chegada aos rescatólogos ordenan que non se volva a construir tipo Que non se volva a construir ningún, tipo de, a construir ningún tipo de fortaleza. No, no, de no, de que... feito, estamos a falar de unha época na que, por exemplo, a Catedral de Santiago era unha fortaleza e cando Fonseca pretende construir eh, torres, pois non, queres construir un campanario adiante, unha torre ni de coña, no, que decir que y se eso pasaba na catedral de Santiago pasaba tamén, pois en San Pallayo de Navarra un calquera outro tipo de de non? que non, para pois, que non houbera disensións entre pacificar Eh, eh, o, o reino galego, pois claro, efectivamente, para que a nobreza non volverá a ter ese, ese poder que eh, eh, eh, tiña antes. Exactamente. Entón, eh, entón, pues, entón comentas que, que estás investigando, que topas unha certa documentación e sí, que nos que nos dá, que nos dá pues esta documentación, pois que hai pues que, que eh, cambiar o discurso. Ah. Mm. E que discurso hai que cambiar? Pois hai, eso da fortaleza tal. Bueno, pois si, sí, foi unha fortaleza, pero isto que temos realmente en Larla, a pesar das ameas que foron dispostas eh, no ano 68 con boa intención, pero son pois eso, unha lectura historicista, non? Non, non, non real do que do que do que é o edificio. O edificio pois pretendía ser un, un palacio como lle chamaba Vasco da Seixas o, o mozo isto un palacio entón imos a estudiar como era un palacio ou como entendían o que era un palacio a comezos do e cruzezas es que que un eh, non direi que é un paradigma dos comezos da, da arquitectura eh, palaciana galega pero si sí é un bo exemplo de arquitectura que comeza a ensaiarse en Galiza neses anos e que, bueno, pois, en vez de ter unha seteira, pois poñemos aquí unha fiestra moito máis amplia, unha arquitectura máis extravertida, se queres dicirlle máis humanista, pois tamén, é outro modo de vida que empeza a desenvolverse nesa época. E, imos poñerlle pois, a, a fiestra pois, uns medallós que queren ser clásicos, que dicir, son pois esos primeiros pasos que se aprecian unha arquitectura Nun, nun sitio pois como como Narla, como a Torre de Xiá alonxado pois de recuado dos centros eh, de, de Santiago, non, pois Juan de Álava, Rodrigo Gil de Ontañón, bueno, pois aquí temos un mestre de cantería que fai o que pode e que talla, labra uns medallóns e pon as columnas que queren ser clásicas aínda que non o sexan, pero é ese novo ensayo dunha linguaxe arquitectónica e, e artística diferente, non? E iso que estaba facendo el. E iso é que ten que demostrar no preito, envían de a Valladolid e ao final poidanlle razón ao Vasco. Así, vive, efectivamente, está. Mientras non fagas unha torre, podes facer o que che dea gana. Ajá. e ao final pasamos da concepción de castelos medievais Eh, sí. no? Castelo, Castelo Fortalezas, por así decirlo A pazos, digamos sí, sí, eh, Que a concepción eh, que nos chega despues claro, eh, Os pues famosos ese, pazos de Galicia É claro, entón, ¿no? pues unha imaxe realmente Que quedou aí Como se si for unha instantánea Dese momento de transición Dunha arquitectura fortificada Militar, ensimesmada eh, A unha arquitectura realmente Do medo e eh, da dominación pues, A unha arquitectura eh, Diferente chamalle palacio, chamalle pazo, chamalle como queiras, pero xa non estamos a falar dunha, dunha fortaleza. Entón, pois, con toda esta información, cunha análisis formal, cunha análise eh, tamén iconográfica das, da, dos relevos que teñen as, as chimineas, pois, un pode dar un discurso realmente máis acaído o soporte físico que o museo un contedor de, de, de, de pezas pero ás veces ese contenedor dáxe realmente unha noción sobre pod onde podes tirar a hora de ordenar as coleccións que hai ali non? que neste caso é pois, un museo que naceu pois, con a vontade etnográfica pero que bueno, tamén ten este componente histórico que che pode aportar outras lecturas, non? E outra maneira de presentar esas esas coleccións, Idor de Alas. Mira, na investigación do do preto, estaba che algunha curiosidade de que te chamara a atención e que nos poida relatar así un en breve uh, espazo. Os, os, a ver, os, os datos, hai datos que realmente falan pois de por exemplo, da xustiza medieval, eh, que mm, falando dese de que quemaba iglesias e todo isto. Bueno, pois eh os Prado, un momento dado, os seus homes eh, converteron a aigrexa de Santalla de bóveda eh, nunha fortaleza eh? que eso tamén era moi habitual isto foi poisis imagínate poisis no ano 1455 56 máis ou menos é eh? eh, dezanos antes das, das revoltas irmandiñas sí, sí. Entón, a que se dedicaban os prados e os seus homens? Pois, tá, o, o mesmo. Niños de malfeitores, pois, efectivamente, literalmente, a saltar camiños, roubar, queimar as casas dos veciños eh, e forzar mulleres. Eh? De novo, ese, ese tópico que xe dicía antes. Entón, os veciños estaban fartos desas de, de malfeitorías e, pois, Vasco das Seixas actúa, eh? vai co seus homes destrue a igrexa queimana eh? e leva os seus homes os homes de Prado, dos Prado e, o, e, e os propios Prado, a, a Sampaianarla, a Fortaleza. Sí. Eh? E que fai ali? Pois son un cortalle un pé, amputelle un pé, que era unha sentenza habitual eh, para os, os, os bandoleiros que non que non mataban. Eh, a outro eh, cortalle a cabeza. Suponse que primeiro o de Gola, que era unha sentenza habitual para os nobres e despois cortaba a cabeza e expuñase a cabeza varios días, eh, porque sabemos que ademais o Sampaio de Narra tiña a jurisdicción eh, eh, eh, criminal e tiña eh, picota que é eh, dicir que, que, que pasou outro logrou escapar isto descrime no varias testemunhas do, do calabozo, o calabozo conservase na, no, ali na, na torre do homenaxe e chega a subir o alto da torre, pero asómase por unha das ameas e un peón de vasco das seis dende abaixo, pois disparalle unha seta cunha, cunha besta eh, e atravese un ollo e acaba pois, falecendo e, o, e, os, e os prado pois o final pois o, actúa o señor de pambre Eh, intercede por eles el e a súa muller interceden eh, deixos libres e tal e os, os deixa libres non entón eh, todo este, toda esta información Ay, muy, una, una historia muy, claro, muy... toda esta información que son imagínate pues, 200 folios nos que se repite máis ou menos esta información por varias testemunhas toda esta información para que nos sirve pois pues, nos sirve pois pues, para facer por exemplo un panel eh, informativo onde está o alxube da torre Eh, onde se ven as, as cadeas, eh, pois para falar precisamente do que estuvo a falar, non? Pois de como era a xustiza medieval, que tipo de jurisdicción tiñan estes señores, eran eles quen executaban ou non as, estas sentenzas, como se castigaban estes delitos, e son, aparte, castigos pois, estándar, por dicilo así, que se producían. Eh, nestas eh, fortalezas, eh, pois, na baixa idade media, non? Pois, de amputar un pé pois, é tópico pero é, é real, que dicir, cada castigo, cada delito, perdón, tiña un castigo correspondente. Non A outro empozou uno, que xa me olvidaba, outro empozou que era afogalo, ponenlle pesos, e nun, nun pozo ou no propio foxo do, do castelo pois afogaba, non? E era tamén unha sentenza pois pues, reservada, eh, entre vírgulas, á nobreza, porque dicían que era mellor morrer afogado que non asaetado. ¿Eh? Entón, pues, bueno, pues son datos que enriquecen a lectura e que poden, eh, con rigor histórico, porque non é algo inventado, non, ah, pois hai unha alxube, vamos a inventar que aquí facían isto, non, facían. O fixeron e imolo contar. Non? E deso se trata, non de entender un pouco o edificio e de contar esas historias que se non as lés nun documento, pois non... Claro, xe, e a o interesante disto, Simón, é que é xe, é xe, Sampaio de, de, de Narla, que é parte da rede de, de Museos Provinciales de Lugo, sí claro, tamén un museo vivo o sea, esta investigación fai que ese museo sea un museo vivo, é dicir que, que eh, grazas as, as investigacións que estás facendo podamos interpretar que naquela cadea estivo preso un noble Eh, naquel foxo acabou empozado outro e aquí foi onde se lle cortou o pe a outro é dicir, facer que esas pequenas historias da historia de Galicia acaban contándose un relato da nosa sí, sí, e que, que teñen un lugar e unha arquitectura que vamos, que se si non o sabes pois pues non entras nun edificio e se si non te contan estas historias pois pues, o mellor non aprecias o que estás a ver non? claro Contigo volveremos a falar, porque se non podemos estar horas falando e, e bueno, estes programas teñen sempre un límite de tempo, de tempo sí. obviamente. Lógico, no? sí. Sei que tes investigado moito sobre tamén un trabalho moi interesante da, de, de mulleres, serpes e sereas, tamén investigando sobre o no Pazo de Torin en, en, en Arla. É dicir, tes investigado tamén sobre, moito sobre o tema das mulleres na baixa edade media. E eh, agora estamos falando das investigacións que estás realizando agora sí, en... Sí, eh, en... agora mesmo, por exemplo, no Pazo de Tor, houve unha doazón moi importantísima... Un cabaleiro, eh, de un, ¿no? Da figura dun, dun cabaleiro, que era un, un xacente, unha escultura pois pues, para un sepulcro, e bueno, chegamos á conclusión de que era a eficiente do, do, digamos, do iniciador da saga, non, da liñaxe dos dos Garza, é dicir, temos casi como De que digamos, ano estamos falando? Estamos falando dun o o podría ser de caroano 1440. Este señor que se chamaba Men Rodríguez de Castillón, pois foi galardo galardoado, premiado polo polo conde de Lemos, eh? Pedro Enrique de Castilla, eh? que era o sobrino do do rei Trastámara, que é non deixa de ser pois a, o outro tópico o das mercés enriqueñas eh, que son eh, aqueles nobres que se posicionaron no bando trastamarista e que son premiados e a baixa nobreza que traballa con estes grandes nobres eh, ou condelemos, en este caso axudado por Ben Rodrigo de Castillón, despois o propio conde pois favoreceo o premio o, premio con varios coutos e aí nace, digamos, o o señorío de Tor. A gracia, pois a gracia é que teñamos precisamente a imaxe desse desse señor que eh, bueno, pois que tamén volverse outro tópico, non? Pois eh, quero un sepulcro no que apareza co, coa miña armadura de de cabaleiro, quero ser recordado así para a posteridade e un sepulcro que me legitima como señor como cabaleiro e, pois, con toda a iconografía habitual neste sepulcro gálegos da primeira metade do século XV. Non? Por eso a importancia da, da doazón e que volva precisamente o lugar do, do que saiu, o pazo de todas, Efectivamente, non? porque agora estou lembrando unhas palabras de, do arquiteto italiano Renzo Piano que decía que un museo é un lugar onde, onde perder a cabeza, é dicir, perder a cabeza literalmente sí. e non literalmente, dicir, perder porque te, te, te sumerxes na historia. Non? E o que estamos dendóse contigo Simón, porque a verdade, acabas de abrir outro tema moi interesante, que é o... o nacemento de todo o Couto de Tor e y... e sí, toda sí, sí. Y... Y a... Y a relación que ten obviamente cos cos señores de Lemos, que efectivamente grazas a A, esa, a estar novando dos gañadores cimentou un poder brutal do, durante toda a idade moderna. Sí, sí, exactamente. E, e, pero, bueno, eu, si queres, te emprazo a outro a outro programa cando, de que digo rumorosos. Cando queiras. E, porque es que non estaríamos sí, horas tal, falando sí, desta de, sí, sí, sí. de, de cuestión, a verdad. Pois pues nada, hoxe rematamos aquí a nosa primeira viaxe polo corazón dos museos provinciais de, de Lugo. Museos para aprender, museos para investigar, Museos para recrear e para educar tamén E agardamos no próximo programa Para seguir enchendo de vida Relatos e imaginación aos nosos museos Es Con xente como, como Encarnado Xente como Simón Xente como esas fabulosas rapazas de Corcosendo Que nos enchen a, a historia de Galicia De pequenas historias Que é do que se trata Moitas gracias a todos e a todas Moitas grazas. Que os rumorosos Arroutadas da historia de Galicia